A világ helyzetéről. Könyvünk záró fejezetében már nem kívánok egy konkrét témát kivesézni. Inkább általánosságokról szólnék néhány szót, ám ezek az általánosságok is bőven vannak olyan érdekesek, ha nem érdekesebbek, mint az egyes kiemelt témakörök, amelyek alaposan megmozgatják a keresők szürke állományát. Persze, tudom. De hogy a szürke állományt mozgatják meg, de a mondás valahogy így szól, nem igaz? Én is értem, te is érted, pedig mekkora butaság. Na mindegy. Szóval, e fejezet lejegyzésének legfőbb mozgatórugója a döbbenet. Bizony. Nem győzök álmélkodni azon a gigászi felfuvalkodottságon, vakságon, sötétségen és még hosszan sorolhatnám a jelentényállás emberi jellemzőit, amelyek világunk mai népességének tudatát meghatározzák. Elnézem magam körül az embereket, hallgatom miről beszélnek, hogy mi érdekli őket és azt látom, hogy minden sor, mondat, szó, betűszén igaz, amit leírok, leírtam. Kakuktojás effektus. Hogy kerültem ebbe a fészekbe? El vagyok képedve. Persze, ha jobban belegondolok, nem is olyan nagyon régen még azt sem tudtam, hogy van másik fészek is azon kívül, amelyet akkor ismertem. Nyilván vannak ezzel így bőven mások is. Emlékszem még arra az emberre, aki akkor voltam. Örülök, hálát adok az úrnak teljes szívemből, hogy ma már nem az vagyok, aki akkor voltam. Ahogyan mondtam, figyelemmel kísérem már jó ideje, egyes fejlődni képes csoportok szellemi potenciáját és az aktuális nívót, ahol éppen járnak. És azt látom, hogy még azok, akik haladnak, azok is olyan mély dágványban küzdenek, hogy az valami elképesztő. Azok, akik meglátják a világ valódi helyzetét, még azok sem képesek elszakadni bizonyos dogmáktól. Felismernek nagyon sok igazságot, de azután elérik a sorompót és vége, megrekednek. Azt látom, hogy az ember itt -e világban alapvetően egy tökéletesen statikus lény. Ha az Úr nem segíti, akkor az egész életét leéli egyetlen értelmes gondolat nélkül. Komolyan mondom. Azon kevesek pedig, akik Isten segítségével rájönnek az igazság bizonyos részleteire, éppen, ami a legfontosabb, ami a kulcs mindenhez, azt nem értik meg. Azt gondolják ezek az emberek, hogy mint Münchhausen báró, ők is képesek önmagukat a saját hajuknál fogva kihúzni a dágványból. Aki hisz a szabad akaratban, a szabad döntésben egy szóval, amint a buddha is az önmegvalósításban, az sátán eszméjét követi. Azt mondják ezek az emberek, hogy bár Isten segítségével, de ők azok, akik a döntő lépéseket megtették. Ez igaz is. Csak az nem mindegy, hogy a hangsúlyt hova helyezik ebben a meglátásukban. Istenre, mint én, vagy magukra, mint a legtöbben. Nem értem, hogy ha valaki eljut addig a felismerésig, mi szerint Isten segítsége elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az ember helyes felismerésekre, döntésekre jusson, akkor hogyan nem teszi meg azt a következő szükségszerű lépést gondolatban, hogy másként ez kifejezetten lehetetlen. Ha pedig ez így van, akkor neki ebből mi a része? Hiszen ha Isten nem segíti őt, akkor az életben soha rá sem jött volna Isten létezésére. Ez annyira nyilvánvaló. Hogyan gondolhatják oly sokan, hogy ők jutottak maguktól helyes felismerésre? Ez egyszerűen nem fér a fejembe. Az ember isten nélkül csupán egy állat. Ez nem vicc és nem sértés. Ezt Salamon jelentette ki, amint azt olvashattad egy korábbi írásomban, de legyen itt is, nehogy vádérjen. Prédikátor 3.18. és Károli Mondtam én szívemben,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 hogy amennyiben ezt valaki elolvassa, az esetben hogyan gondolhatja a továbbiakban, hogy ő önmagától bármire is képes-e földön. Oktalan állatként. Hiszen a szabad akaratukban hívő emberek úgy gondolják, mélységesen meg vannak győződve arról, hogy először ők döntöttek Isten mellett, aki erre válaszképpen feléjük fordult és segíteni kezdte őket. De az oktalan állatok nem keresik az Istent ezt fogadjuk el ténynek. Ahhoz, hogy az ember keresni kezdje Istent, elengedhetetlenül szükséges Isten befolyása örgó, Isten teszi meg az első lépést az ember irányába és nem fordítva. Nem úgy van, hogy én rájövök a maga mesze okán arra, hogy kell lennie itt valaminek, valakinek, aki rendet tesz ebben a mocsokban, hanem ő ébreszti fel bennünk az igényt, a vágyat erend után, amely, aki ő maga. Ha Isten ezt nem teszi meg, egész földi létünk során csak a mocskot fogjuk túlni. Pénz, szex, hatalom. Ennyi, ami mozgatja a világi embert nem feltétlenül ebben a sorrendben. Amint írtam, ez egy szimpla állati nívó. Ennyi, amire az ember magától képes, persze valójában még ennyi sincs a saját kompetenciádban, hiszen egyetlen. Levegővétel vagy szívdobbanás sem valósulhatna meg az Úr nélkül, de ez a tény a legtöbb ember számára örökre homályban marad. Pedig csak János evangéliumában benne van minden. Minden. A teljes igazság. Nem kell azon vitatkozni, hogy az apokrifok rendben vannak-e vagy sem. Nem kell megkérdőjelezni az emberi cenzúra által jóváhagyott hagyott Kánont sem. Ezek csupán részletkérdések, amelyek érdekesek és tanulságosak, de valójában nem ez a lényeg. János evangéliumának Istentől való ihletettségét csak kevesen vonják kétségbe. Talán csak azok próbálkoznak valóban ezzel, akik tudják, hogy milyen veszélyes írás ez azokra nézve, akik el akarják rejteni az igazságot az emberek elől. Pedig nem kellene aggódniuk. Az emberek elolvassák János evangéliumát és nem jönnek rá semmire. Már akik elolvassák persze. Egészen elképesztene ez a helyzet, ha nem kaptam volna meg a magyarázatot ennek okára. Azt, amelyet oly sok könyvön keresztül tárgyaltam és tártam azok elé, akik vették a fáradtságot és elolvasták ezeket. Mindegy. Ez sem lényeg. A lényeg az, amit János leírt az úrtól inspirálva. Persze nem mindegy, hogy az ember miféle szentírást vesz a kezébe, hiszen a Biblia hamisítói itt is derekas munkát végeztek. Ám, ahogyan írtam, ha valaki komolyan veszi a megismerést és kellő támogatást élvez ehhez az úrtól, akkor összehasonlítja az összes elérhető Biblia verziót, ha pedig ezt teszi, akkor jó eséllyel észre fogja venni, hogy hol lapul a métej az egyes fordításokban. De nézzük meg most, hogy konkrétan miről is beszélek. Azt írtam, hogy ebben az egy könyvben minden benne van, amit érdemes tudni és ami a legfontosabb az emberföldi létével kapcsolatban. Most tehát az olyan idézőjelben kis hazugságokról, mint a keresztelés kontra bemerítés, maga a kereszténység, keresztények kontra nazarénusok, Krisztus követők, az efféle csekélységeket most hagyjuk. Ezek itt, jelen pillanatban csupán részletkérdések. De még mielőtt bemutatnám a valódi lényeget, egy filozófiai vagy teológiai kérdésben muszáj közös nevezőre jutnunk, hiszen ha már ez sem sikerül, akkor nekünk nincs miről beszélnünk egymással. Én tehát azt állítom, hogy a világ egyetlen teremtő istene a mennyei atya, akit Krisztus atyának nevezett, amikor emberként itt járt a földön. Azt állítom, hogy Krisztus volt a messiás, a felkent, a megváltó, akit az atya küldött el azzal a feladattal, hogy bevégezze azt a munkát, amely lehetőséget adott azok megmenekülésére, akiket az atya, az egyetlen Isten megmentésre szánt az ő bölcsességében és kegyelmében. Tehát csak ezeket és nem mindenkit. Krisztus tehát eljött ide, elvégezte amit el kellett végeznie, és azután hazament az atyához, hogy elfoglalja méltó helyét. Az az írás pedig, amely erről bennünket tájékoztat az egyetlen igaz írás, Tentől való ége, szent és igaz. Minden egyéb vallás tanításai, szentnek tartott iratai kivétel nélkül hazugságok, minden egyéb vallás és hitrendszer beleértve a kereszténységet is hazugság, és a sátán zsinagógájának egy-egy hajója telve hívek milliárdjaival. Nos, én ezt állítom. Ha ebben nem értünk egyet, akkor nincs értelme tovább olvasnod, hiszen a következő érvelésem ezen fundamentumon nyugszik. Azt mondtam, hogy bár az általunk megismerhető Biblia, annak különféle verziói súlyosan meg vannak csorbítva mind tartalmi, mind terjedelmi vonatkozásban, de ennek ellenére, még ezekben a csorba, megkultított verziókban is ott van az igazság. Az Isten igazsága, amelyet azoknak, akinek szán, fel is tár az íráson keresztül. Tudjuk, hogy a vádló, az ellenség nem mehet el sosem addig, ameddig szeretne vagy szeretett volna. Van egy határ, amelyet mint jobb eseténél is nem hághatát. Ha sátán akarata maradéktalanul, szabadon, érvényesülhetne, te és én, illetve senki még csak a hírét sem hallotta volna a szentírásnak ezt is vedd nyugodtan ténynek. Tehát ha pedig sátánnak sincs szabad akarata, akkor szerinted neked van. Az igazság magva tehát János szerint, és, a következőben rejlik, azt állítottam és tartom ma is, hogy az emberek Istentől jönnek, egy a jelenföldihez képest preegzisztenciális vagy előzmény létből ide születve Isten határozott tervéhez igazodva és szigorúan a szerint. Itt a csia féle magyar fordítást idézném alapértelmezetként, hiszen egészében véve az új szövetségi fordítások közül messze az a legjobb, mint látni fogod magad is. Tehát János egyhat. Támad Támadt egy ember, kit Isten maga mellől küldött el, a neve János. A többi fordítás itt mellőzi a maga mellől szavakat, amely az általam ismert görögben valóban nincs benne, ám amint már oly sokszor írtam, az egyéni értelmezés, saját megértés, igen fontos az ége olvasásakor, hiszen egyáltalán nem biztos az, hogy a szó szerinti fordítás minden esetben a legjobb. Ezt azért mondom, mert azzal az anyaggal kapcsolatban is vannak apró kétségeim, bár ezek valószínűleg amiatt adódtak, hogy sajnos nem bírom a görög nyelvet. Amennyiben bizonyosságunk lehetne a felől, hogy a forrás tökéletesen hiteles és valóban szóról szóra az Isten által eredetileg. Közölni kívánt tartalmat hozza, akkor természetesen nem mondtam volna azt amit, de jelen esetben úgy vélem, hogy a helyes értelmezés fontosabb, mint a szavakhoz való vakragaszkodás. Ha valaki csupán a szavakban keresi az életet, mint a farizeusok, az nehezen fogja megtalálni azt. Az minden esetre feltétlenül bizonyos, hogy a görög írás a legjobb írott forrás. Abból például rögtön kiderül a keresztény-kereszténység hazugság is, hiszen ott például az 11 1126-ban, amelyre oly boldogan hivatkozik minden magát kereszténynek nevező, az írást ismerő ember, eredendően a Krisztusi és nem pedig a keresztény szó szerepel, persze később az utóbbi jelentést is hozzárendelték az eredetihez olyannyira, hogy egyes fordítók ma már kizárólag így képesek értelmezni a szöveget, de ez már egy másik történet. A nyelvek megrontásáról egy külön könyvet lehetne írni. Nagyon birka dolog tehát csupán mások magyarázatára hagyatkozni. Nagyon fontos a saját meglátásokra való odafigyelés. Nekem például, mint mondtam, itt messze csia lajos értelmezése fekszik a legjobban. A többi fordítás beéri annyival, hogy Isten küldte Jánost ide egy konkrét feladattal, ahogyan magát Krisztust is. Persze az értelmes ember belátja, hogy küldeni csak valahonnan lehet valakit valahova. A semmiből nem küldeni szoktak, hanem vagy varázsolni vagy teremteni. De nézzük tovább. Azt állítottam, hogy nincs szabad akarat, mindenki Isten tervének engedelmeskedik függetlenül attól, hogy mit hisz vagy nem hisz. János 5.30 Én magamtól semmit sem tehetek. Amint hallok, úgy ítélek, és ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engemet. Ezt tehát maga Krisztus mondta. Ha ő nem tehetett semmit magától, akkor te vagy bárki más igen. Igen. Ezt valaki komolyan gondolja. De még mennyien? Dunát lehetne rekeszteni velük, annyian. Mit Dunát, a világ összes folyamát? Majdnem mindenki a nyugati kultúrában és még néhány milliárdnyian egyéb vallási vagy filozófiai rendszerek hívei hisznek az egyébként nem létező saját szabad akaratukban. Lelkük rajta. Apropó, lélek. Már megint egy újabb mellékszál. Bár nem tartozik szorosan a jelen tárgyunkhoz, mégis, mivel fontos, érdekes, ráadásul a jelenleg tárgyalt János evangéliumában találkozhatunk ezzel a dologgal, vessünk egy rövid pillantást a János 12-25 ígére Csia majd Károli szerint. Aki kedveli a lelkét, elveszti azt, s aki gyűlöli e világban a lelkét, örök életre megőrzi azt. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Érdekes módon, bár a görögben a psziní, lélek, szó szerepel, itt csián kívül mindenki az élet meghatározást választotta a fordításkor. Ugyan az én katolikus szószedetem valóban hozza erre a görög szóra a lehelet, élet definíciókat is, az online görög fordítók kizárólag a lélek szót ajánlják itt. Bárhogyan is van, igen érdekes, hogy egyedül Csia Lajos érezte itt helyesnek a lélek szót, a többiek mind az élet szót emelték be. De miért izgalmas ez annyira? Azért, mert mit jelent az, hogy kedveli a lelkét? Mi a különbség a között, hogy kedveli a maga lelkét és szereti a maga életét? Azután, hogy gyűlöli a lelkét, az életét. Miről beszél itt az ége? Ugye, ez megint csak egy olyan tétel, amely értelmezhetetlen a természeti embernek. Annak, akinek nincs szellemi hozzáférése az igéhez. Ez azt mondja, hogy micsoda baromság ez. Hogy valaki gyűlölje a saját lelkét vagy életét. Van egyáltalán ilyen ember. De van ám. Csak hogy ennek az igének a pontos megértéséhez, mi több, ezen ége mélyebb tartalmainak megértéséhez hiszen több réteg van itt is jelen elengedhetetlenül szükséges a szellem útmutatása, Isten vezetése. Ez tipikusan egy olyan ége, amely egyszerűen értelmezhetetlen a természeti ember számára. De mi most a lényeget nézzük. Ha valaki szellemi emberré válik, akkor bizonyos szempontból meggyűlöli ezt a világot és elvágyódik innen. Taszítani fogja őt ez a közeg, amely körülveszi és megnyilvánul itt. Ha a tisztaságot és a jó illatot szereted, akkor pokolian érzed magad egy disznóolban. Ez nem kérdés, hanem tény. Ám ezt csak az képes megérteni, aki átéli. Akinek a disznóol a megfelelő közeg, az sosem fogja megérteni, hogy mi azzal a baj. Ez megint csak az az eset, amikor a vakember nem értheti meg a látás fogalmát. Vagy érted vagy nem. Ezt ember soha nem fogja tudni elmagyarázni embernek. Ha te érted, akkor felfogtad az első értelmét az igének. De mi a mélyebb értelem? Most következik a lényegét tekintve pontos fordítás jelentősége. Lélek vagy élet az, amelyet gyűlöl a szellemi ember. A lelkét vagy az életét. Hoho, -ho, ez nagyon érdekes. Mi hát az élet? Az élet itt a földön az, amelyet minden ember ismer. Ilyen vagy olyan, de mindenképpen az, amelyet nap mint nap megtapasztalunk mindannyian. Ezt lehet szeretni vagy gyűlölni, ezt a legtöbben valószínűleg értik is. De mi az, hogy az ember a lelkét gyűlöli? Mire utal itt az ége, kizárólag csia szerint? Mi a lélek? Mit nevez az ége itt a földön? Léleknek. Ha olvastad az Evötá című írásom, már tudod a választ. Az ége itt az egót, az önző, én központú, ehhez a világhoz ragaszkodó énöt határozza meg itt lélekként. Bizony. Úgy fordíthatnánk ezt pontosan, hogy aki kedveli az egóját, az elveszíti azt, aki pedig gyűlöli a -e világban az egóját, az örökre megmarad élőnek. Hiszen az urat kereső szellemi ember azt nevezi életnek, amelyet az úr mellett remél megnyerni magának Isten kegyelméből. Erről van hát szó itt. Úgye itt Krisztust idézi az írás, ahogyan a János 12.27-ben is, amikor ezt olvashatjuk Csia, majd Neovulgáta és Károli szerint. Most nyugtalan a lelkem. Mit mondjak? Atyám, ment meg engem ez órától. De hisz ezért jöttem erre az órára. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, ment meg engem ettől az órától. De hiszen ezért jöttem, ezért az óráért. Most az én lelkem háborog. És mit mondjak? Atyám, ment meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. A Károli itt ismét gyalázatosan pocsék, még a katolikus fordítás is sokkal pontosabban áll, de nézzük miért illesztettem be ide ezt az igét. Azért, mert itt ugyancsak maga Krisztus mutatja be hogyan áll szemben egyetlen emberben, még ő benne is így volt ez, az égó és a szellem, már akinél szemben áll, mert ez ugye egyáltalán nem általános jelenség. Tehát akiben a szellem munkál, az belenyugszik Isten akaratába, elfogadja azt és meghajol előtte tudván, hogy az a legjobb és egyetlen helyes út, míg a természeti ember kizárólag az egóra hallgat, hiszen benne csendes, nem munkál a szellem, és ennek okán megtagadja az Istennek való engedelmességet. Mi történik itt? Krisztusban nyugtalan, megrendült, háborog az égó. Menekülne. Retteg. Könyörög az atyának, hogy mentse meg. Majd felülkerekedik a szellem, és ezt mondja, de hisz ezért jöttem ide. Ez történik minden egyes földi emberrel, akiben nem csupán az ego vezérelt lélek, hanem a szellem is munkál. Ezek az emberek számos esetben meghasonlanak önmagukkal szemben. Folyamatosan belső küzdelmeket élnek át, ahogyan apostol esetében is olvashattuk, amikor így kiáltott fel a római levélben olvasható ége tanúsága szerint. Róma 7.23-24 a Békés Dalosz verzió szerint mert itt ez a legjobb. De más törvényt tapasztalok tagjaimban, ez küzd értelmem törvénye ellené és a bűn törvényének rabjává tesz, amely tagjaimban van. Én szerencsétlen ember. Ki szabadít meg a e halált hozó testől. Ennyit tehát a mellékszáról, most térjünk vissza a János evangéliumából megismerhetők kvint szenciára. Ezek felsorolását nem a szöveget követve, hanem fontossági szerint mutatnám be. Következzék tehát a jános 644. Itt elsőként ismét a békés dalost idézném, mivel azt tetöm a leginkább pontos megfogalmazásnak, majd csia. Senki sem tud hozzám jönni ha az atya, aki küldött engem, nem vonza. Senkinek nincs arra hatalma, hogy hozzám jöjjön, csak ha az atya vonja, aki engem elküldött és én majd feltámasztom azt az utolsó napon. Ezt mondta tehát Krisztus. Nos, ennél egyértelműbben megfogalmazni azt, hogy ki és milyen módon lehet rá a keskeny útra és ki nem, lehetetlenség. Mégis, hányan gondolják ezt másképpen? Pedig Krisztus meg is erősíti ezt a János 6.65-ben, Csia szerint. Ezért mondottam nektek beszélt tovább, hogy senki sem jöhet hozzám, csak akinek atyám megadta azt. Azután következzék itt a szellemi vezetés, Evötár, tényének pontos megfogalmazása magától az úrtól. János 3.8. Csia. A szellem odafúj, ahová akar. Hallod az ógását, de nem tudod... Honnan élő és hová megy, így van mindenkivel, aki szellemtől született. Tehát nem te döntöd el a szabad akaratod által, hogy merre lesz a menet, hanem a szellem majd jól odafúj, téged, ahová, Isten, akar, te pedig szépen oda is méztetszik vagy sem. Lásd például Jónás Ninivei kirándulásának történetét. Ez a földi ember sorsa. Persze ha valaki például az agyva és nyilván nem véletlenül tökéletesen értelmetlen Károli vagy az itt még rosszabb katolikus verziót olvassa csak el, akkor sosem fog rájönni arra, hogy az úr mit is akart itt közölni Nikodémussal és velünk. János 3.8 a Károli szerint. A a ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan élő és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Ezt az agyva ökörséget, szándékosan eltorzított értelmű szöveget szintén mondom, hogy kifejezetten csúfság szentírásnak titulálni. Megjegyzem, érvényes ez az összes többi általam ismert fordítás esetében is ennél az igénél. Nézd csak meg például az említett katolikus neovulgátát ugyanitt. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod az ógását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindaz, aki a lélektől született. Ezek, mintha egy meteorológiai jelentés részei lennének csökkent értelműek számára, utána pedig egy se füle se farka összevetés a lélektől születettekkel. Ha az utóbbi két verziót összeveted a fenti pontos és értelmes csiaféle fordítással, tökéletes képet kapsz arról, hogyan működik a Biblia hamisítása. Ám. Ez nem minden, hiszen ennek a szövegrésznek van egy komoly előzménye. Az úr itt a hozzá titkon vonzódó, ám megértés hiány lévő farizeus Nikodémusnak magyarázza az igazságot, amely tanítás során Nikodémus tökéletes példáját adja annak az emberi értetlenségnek, amely a természeti emberekre oly jellemző. Akit nem a szellem vezet, annak a szellem tanítása tökéletesen értelmezhetetlen marad. János 3 8 ig Csia Lajos szerint. Volt a farizeusok közt egy ember, a neve kodémus, ki előjáró volt a zsidóknál. Ez Jézushoz ment éjjel és megszólította, Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítónak. Hiszen senkinek sincs hatalmában, hogy ezeket a jeleket tegye, csak ha Isten van vele. Bizony, bizony ezt mondom neked felelte neki Jézus, hogy senki sem láthatja meg Isten királyságát, ha felülről nem születik. Hogy születhetik egy ember, ha vén kérdezte tőle Nikodémus? Vajon bemehető az anyja méhébe, és másodszor születhetik? Jézus ezt felelte, bizony, bizony azt mondom néktek, hogy ha valaki vízből és szellemből nem születik, nem mehet Isten királyságába be. Ami húsból született, az hús, és ami szellemből született, az szellem. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, hogy felülről kell születnetek a szellem odafúj, ahová akar. Hallod az ógását, de nem tudod, honna élő és hová megy, így van mindenkivel, aki szellemtől született. Nos, tehát ez a teljes szövegrész, amelyből a fenti ége származik. Jézus elmondja az igazságot, amelyből Nikodémus egyárva szót sem ért. Elakad a testi ember felfogásának korlátainál, és azon morfondírozik, hogyan máshat valaki vissza emberként az anyjam méhébe. Ez hasonló ahhoz az esethez, amikor az Úr azt mondja a Kapernaumi zsinagógában tanítva a hallgatóságát, János 6.53-55-ig csia, hogy Jézus tehát így szólt hozzájuk, bizony, bizony azt mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának húsát, és nem iszátok is a vérét, akkor nincsen bennetek az élet. Annak, aki húsomat eszi, és véremet iszza, örök élete van, és én azt feltámasztom majd az utolsó napon. Mert húsom igazi étel és vérem igazi ital. Aki tehát nem születik felülről, Istentől újra, azaz nem tér új felismerésre az Istentől küldött szellem vezetése által, víz azaz igazság által, az sosem juthat be Isten királyságába. Az úr itt erről beszélt. Arról, hogy ő a mindennapi kenyér, aki nem őt eszi és issza, annak nincs esélye. A tömeg pedig hogyan értette ezt? Úgy, hogy kannibalizmusra buzdítja őket. Ezekkel az idézetekkel tehát a világi és a szellemtől való gondolkodás különbségeire szerettem volna rámutatni, amely szellemi gondolkodás képessége kizárólag az által alakulhat ki egy-egy emberben. Ha az Úr ebben nem segít, akkor sosem fog megtörténni ez a szellemi újjászületés. Láttuk, hogy miként működik ez a dolog a fenti idézett igékkel alátámasztva. Láttuk, hogyan hat az Isten terve minden egyes földi ember életében éles ellentétben a nem létező szabad akarat és szabad döntés filozófiájával. Most nézzünk meg arra egy igét, hogy vajon mindenkit meg akart e az Úr, vagy csupán a választottakat. János 13.1. A pászka ünnepe előtt történt, hogy Jézus, miután tudta, hogy eljött az órája arra, hogy ebből a világból átmenjen az atyához, azért mert szerette övéit, akik e világban vannak, mindvégig szerette őket. Itt azt olvassuk, hogy szerette övéit. Ha logikusan gondolkodunk, akkor fel kell ismernünk azt a tényt, hogy amennyiben az ége így fogalmaz, már pedig ez van a görög szövegben, akkor kell lenniük olyan embereknek is, akik nem az övéi. Hiszen ha mindenki az övé lenne, hozzátartozó, akkor az ége úgy fogalmazna, hogy szerette az embereket, nem pedig, csak az övéit, sajátjait. De ha ez nem elég egyértelmű számodra, akkor vesd össze az általam elmondottakat a János 17-6-9 igékkel, -ig ahol az Úr egyértelműen megfogalmazza azt, amit én is állítok. Íme az Igerész Csia Lajos fordítása szerint. Kinyilatkoztattam nevedet azoknak az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid volt és te nekem adtad őket, ők meg a te igédet megőrizték. Most vált ismerté számukra, hogy minden, amit nekem adtál tőled való, mert azokat a szavakat, melyeket nekem adtál, nekik adtam, ők elfogadták, és valósággal felismerték, hogy tőled jöttem el, elhitték, hogy te küldtél el engem. Őértük kérlek téged, nem a világért kérlek, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert tieid. Itt Krisztus egyértelműen különbséget tesz egyes emberek között. Azokról beszél, akiket az atya neki adott, tehát nem mindenkiről. Ez abból is egyértelmű, hogy csupán ezek ismerik fel őt, ezek értik, hogy mit beszél, ezek őrzik meg az igéket, ezek fogadták el és ismerik fel az igazságot, ezek hisznek és még sorolhatnám. Ha ez általános érvényű lenne, akkor minden ember elfogadná az urat, hinne és értene, de ez nyilvánvalóan nincs így a mai világban. Éppen ellenkezőleg. Most pedig következzék egy olyan íge, amelyet a köznyelvásznak nevez, és amely valóban mindent visz. Ezzel az igével nem, hogy nehéz, konkrétan nem lehet érvek mentén. Vitatkozni. Krisztus itt olyat jelent ki a tanítványoknak, amely a legtisztábban és a lehető legegyértelműbb módon cáfolja meg azt a téveszmét, hogy Isten nem válogat, valamint azt, hogy az ember fordul Isten felé, és erre a kezdeményezésre válaszol Isten azzal, hogy az ember hóna alányul. Itt tökéletesen egyértelmű mindezen tévesz még cáfolata magától Krisztustól, ezért nem értem, hogy miként nyilvánulhat meg ekkora szellemi vakság még azon emberek részéről is, akik találkoztak a következő igével. Itt még az sem mondható el, hogy az egyes fordítások eltorzították volna az igazságot, vagy az sem, hogy két értelműsége miatt érthető így is meg úgy is. Nem. Ez a legtisztább és legegyértelműbb igék egyike, amelyet az úr kinyilatkoztatott. Következzék tehát a János 15.16 először Csia Lajos, majd a revideált Károli tolmácsolásában. Persze, mint mondtam, itt idézhetném bármely fordítást, hiszen mindegyik tiszta és pontos e tekintetben. Isten ehhez nem engedett hozzá piszkálni, hogy akinek szól, ahhoz tisztán eljusson a legutolsó időben is. Tehát János 15.16. Nem ti választottatok ki engem, hanem én válogattalak ki, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, a gyümölcsötök pedig megmaradjon, hogy bármire is kéritek az atyát az én nevemben, megadja nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Majd, nehogy kételkedés essen, rögtön érkezik a második bizonyság. János 15:19 19 csia ha a világból valók volnátok, a világ kedvelné a sajátját, de mert nem vagytok a világból valók, hanem én válogattalak ki a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Tehát vannak, léteznek, a világ sajátjai, ahhoz tartozók, és az úr sajátjai, őhozzá tartozók, mint itt ezt kijelenti. Ezen felül pedig Isten nem válogat. Az ember fordul Isten felé. Az ember dönt. Komolyan mondom, hogy aki ezt gondolja, az már elnézést, de nem is vak, hanem szellemi analfabéta. Ezt egyszerűen lehetetlen másképpen értelmezni, mint amit valójában jelent, és ennek ellenére ez a bravúr százmillióknak sikerül. Már érted, hogy miért vagyok megdöbbenve? Ekkora a gonosz hatalma, és lássuk be, az úr ezt valamiért hagyja. Nyilván nem kényszerből, hiszen sátán nincs abban a helyzetben és soha nem is volt, nem is lesz, hogy az urat bármire is kényszerítesz. Úgy vélem tehát, hogy János evangéliuma valóban csupán önmagában képes bemutatni mindazt az igazságot, amelyet érdemes tudni annak, akit érdekel az igazság és aki az urat, a megváltó Krisztust kívánja teljes szívből követni.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 Szájukban nem találtak hazugságot, fedhetetlenek. Him. Kétszeresen is megerősítésre kerül a kijelentett 144 es szám. Amire a keresztények, de még a legtöbb haladó szellemű gondolkodó is csak rálegyint, á, ez csak jelképes szám. Aha. És senki sem volt képes megtanulni dalt, csak a 144 000. Csak ezek értették meg. Asszonyokkal nem szennyezték be magukat.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 Hiszen Isten mindenható. Tehát ha valakit elvisz szellemileg egy adott pontig, akkor nyugodtan vihetné őt tovább is, de nem ez történik. Miért függeszti fel a fejlesztést, tanítást egy adott ponton? Látszik, hogy az adott ember az övé, látszik az emberen a jó irány, a jó szándék, Krisztus szeretete, de mégsem képes kivergődni abból a szellemi mocsárból, amely eltakarja előle Isten fényét. Ezen elmélkedve két lehetséges megoldásra jutottam. Alapvetés, hogy ezen a világon és oda sem lehet egyetlen teremtett lény sem minden tudó, hiszen az kizárólag Isten. Ebből következik az, hogy itt a Földön is minden egyes gondolkodó számára el kell, hogy következzen egy adott szint, amely elérése után már nem gyarapodik a tudása, a megértése. Egyszerűen nem kap további hozzáférést az igazsághoz. Úgy vélem, ez a szint minden egyes ember esetében más és más, még ha esetenként, egyes csoportoknál, gyülekezeteken belül hasonló is. Tehát a lehetséges két válasz közül az egyik az, hogy Isten tervének az adott egyén vonatkozásában az felel meg, mi szerint az adott egyén maradjon meg azon a szinten ahol van. Nyilván azért, hogy azt a feladatot, amelyet az Úr neki szánt, a lehető legtökéletesebben elvégezhesse. Hiszen minden egyes ember csak is úgy lehet hiteles bármiben, ha az, amit tesz vagy hirdet, tökéletesen megfelel a saját hitének, törekvésének. Ha valami olyat teszek, amiben magam sem hiszek, vagy amivel nem értek egyet, ott képtelen leszek magas szinten teljesíteni. Ez tehát a lehetséges válaszok egyike. A második lehetőség az, hogy az embert idővel Isten tovább viszi, túl lendíti azon a holdponton, ahol sokáig időzni hagyta valamilyen csak által ismert oké miatt. Mondok egy egyszerű példát. Egy szülő a gyermekét valamilyen nevelésben részesíti. Éppen olyanban, amelyet a gyermek felcseperedése idején a leginkább helyesnek vélt. A gyermek felnő ebben a szellemi környezetben és ez valószínűleg hatással lesz a későbbi nézeteire, gondolkodásmódjára. Elkezdi az önálló életét, lesz amilyen lesz. A szülő ezután, amikor a gyermek már nem ráfigyel, megizömő új nézeteket, amelyeknek hitelt ad. Mondjuk a gyermekét a teista szemléletben nevelte, majd időskorára beszippantja őt egy karizmatikus szekta, például a hit Gyüli, ennek ő az elkötelezett híve lesz, ám mekkor már beszélhet felnőtt gyermekének, hogy ez milyen szuper, így meg úgy, a gyerek maximum hülyének fogja nézni őt. De milyen más lett volna, ha a szülő mondjuk 20-25 évvel korábban gondolkodik úgy, ahogyan ma. Akkor az a gyermek most jó eséllyel maga is elkötelezett híve lenne a hamis karizmatikus gyülekezetnek. Ám Isten ezt nem akarta. Ez tehát a második lehetséges verzió, amely magyarázatot ad arra, hogy a szellemi fejlődés miért nem egyenletes és folyamatos, hanem adott esetben, ha egyáltalán bekövetkezik, csupán időszakos, vagy eseti. Meglátásom szerint ez minden egyes ember esetében egyéni, mind a módszer, mind a tartalom tekintetében. A földi ember annyi ismeretet, tanítást és törődést kap Isten által választott, számára kijelölt forrásból, amennyi az itteni útjának maradéktalan megfutásához, betöltéséhez szükséges. Semmivel sem többet vagy kevesebbet. Úgy vélem, ez a helyzet pontos leírása. És mivel ez így van, ezért nem képes az egyik ember meggyőzni azt a másikat, aki gyökeresen másként gondolkodik, mint ő. Ha ez mégis sikerül, akkor annak az oka egyértelműen Isten akarata. Így talált rá például Laár András a véleményem szerint hamis és a sátán által valójában báránybőrbe bújtatott farkasként létező buddhizmusra, amely hitrendszer már a tökéletesen belakta, kitöltötte ennek az embernek, és még úgy közel egymilliárd milliárd másiknak is, az életét. Ha piros dobókockák fognak csilingelve lepotyogni az égből, ez az ember már akkor is buddhista marad. Tökéletesen megvan győződve arról, hogy az általa követetten maga az igazság. És igyekszik meg is győzni mindenkit ennek a hitnek a nagyszerűségéről. Meg sem fordul a fejében az, hogy amit hirdet, a gonosztól való. Ha ezt hallaná, csak nevetne, hiszen minden amit tud, ismer ezzel kapcsolatban, minden személyes tapasztalata éppen ennek az ellenkezőjéről győzi meg őt. Hiszen, hogyan lehetne gonosz az, ami segít? Hogyan lehetne gonosz, ami gyógyít? Úgy. Ahogyan az agykontroll. Az is segít, gyógyít. Egy szintig. De utána nem a megvilágosodás következik, hanem a kárhozat. Bizony. Sátán megröhög, hogy milyen eredményesen sikerült megvezetnie ezt az embert is. Egyébként a laárféle emberek igen értékesek számára, mivel ezekre népszerűségük okán sokan odafigyelnek. Ha Szabó Jóska beszél a buddhizmus nagyszerűségéről, az a kutyát sem érdekli. Na, de ha Laár. Az már igen. Hiszen ő egy művelt, intelligens ember, letett valamit az asztalra, rá érdemes odafigyelni ugyebár. Hát oda is figyelnek sokan. Ő egy szupercsali, sokan rá is harabnak. Laár Andrásnak túl a hatodik x ma meg sem fordul a fejében tehát, hogy egy tökéletes téveszmében hisz, és azt tanítja az embereknek. Ha szembesülne azzal, amit én állítok, ő nyilván ugyanezt mondaná vagy gondolná rólam. Valamelyikünk egészen bizonyosan téved. Ő sákjamunigóta ma én központú, az emberben magában rejlik a megváltás, tanításában hisz, én pedig az egyetlen teremtő Isten létezésében, aki mindent felügyel és irányít az ő teremtésében. Mivel szellemi vezetésünk, amelyről neki valószínűleg halvány fogalma sincs, hiszen ő maga keresi a megoldást és úgy véli, meg is találta, tökéletesen különböző, annak ellenére, hogy még akár kellemesen el is beszélgethetnénk egymással, világnézetünket tekintve sohasem fogunk közös nevezőre jutni. Ez a helyzet, ezt tudomásul kell venni. Én egyébként ezt nagyon sajnálom, mert számomra Laár András igen szimpatikus ember, de legyen meg az Isten akarata. Minden úgy van jól, ahogyan ő rendezi. Tehát a szellemi vezetés, érdekes dolog ez. Ugye mint tudjuk, Laár András ma meggyőződéses buddhista, saját elmondása szerint tantrikus jogi, remélem jól emlékszem. De ha ugyanezt az embert 40 éve megkérdezed erről, hülyének nézett volna. Én a magam részéről tökéletes híve vagyok az egyetlen Teremtő mennyi atyának, a Teremtő Istennek, a Megváltó Krisztusnak. De ha ezt akár csak egy évtizedenekem szegezted volna, elmondtad volna, hogy ez ma így lesz, simán kinevettelek volna. Így működik tehát a szellemi vezetés. Amint már jó ideje leírtam, a szellemi világban a hasonló a hasonlót vonzza, a szellemi világ pedig minden egyes emberre hat, azonos vagy egymáshoz közeli frekvenciák kizárólag egymás társaságában érzik jól magukat. Kedves olvasóm! Most ismét elbúcsúzom tőled. Áttekintve az eddigi 12 írást, amelyeket eléd tártam erőbke, néhány év alatt, őszintén mondom, Persze mindig így gondoltam régebben is, hogy pillanatnyilag fogalmam sincs a tekintetben, hogy miről is írhatnék még neked. Hiszen ha eddigi írásaim megismerése után sem világos a kép számodra, akkor be nem látom, hogy mivel világíthatnám meg azt neked mindezek után. Ám úgy hiszem, ha végig jöttél velem ennek a szellemi utazásnak mérföldkövei mentén, akkor mára van egy pontos képed mindarról, amit szükséges és érdemes tudni a világgal, az emberrel, és a földi léttel, és legfőképpen Istennel kapcsolatban. Látod az utat magad előtt és csalhatatlan iránytűt kaptál ahhoz, hogy ne tévezd el a keskeny utat. Nem kell ide egy GPS. Térerő vagy tartalék akkor, te meg fogod találni az utat, még ha vak sötét éjszakában is kell keresned azt, bármilyen okos kütyű nélkül is. Drága barátom, testvérem! Nagyon köszönöm neked, hogy kitartottál mellettem, és a gondolatok mellett, amelyeket ismét eléd tártam. Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmeddel és a bizalmaddal. Elmond hatatlanul örülök annak, hogy velem vagy és teljes szívemből kívánom neked, hogy magad is mi hamarabb elérd azt a biztos révet, azt a kikötőt a kristálytiszta és csendes vizeken hajózva, ahol már nem fenyeget semmilyen veszély, csak az igazság, a szeretet, és az Úr maga vár rád. Áldjon az Isten, és vezessen téged is úgy, ahogy ön engem és minden más gyermekét az ő dicsőséges királyságába. Áldás és dicsőség az Úrnak.